Oltenească. Când Olteanul s-a însurat, găsi treaba încurcată. O fia din calafat, însă nu e calafată. Gestionarul despre unii inspectori Au venit iar în control, însă nu m-au dat de gol. Deși sunt foarte exigenți, îi cunosc eu după genți. Aeronautică La români se construiesc avioane trecute. De aceea e firesc să avem și parașute. Ambiție Când acum la vârsta a treia se rujează ea femeia, nici el nu se lasă moșu și îi mereu cu nasul roșu.